На порозі весни погода мінялася по кілька разів на добу. Звечора мороз позатягав калюжі, їх зверху притрусила віхола. Під промінням фар біліла рівна і надійна дорога. Недосвідчений водій вірив ці ілюзії, гнав на І машина раз в раз провалювалася в брудну мішанину з води та снігу, що далі, то частіше. Нарешті в одній з баюр карета таки застряла. Ващенко вискочив із кабіни, зачерпнувши черевиками крижаної рідини. Спершись рукою об праве переднє крило машини, допоміг вибратися Зайцеву та пересункові. Поки знайшли потрібну адресу, лікар і фельдшер не раз бовталися в калюжах. Тільки Пересунько розкошував у юхтових, ще певно солдатських чоботях. Він їх дбайливо беріг, акуратно змащував риб'ячим жиром, Взував лише в ряди годи на отакі от виїзди. Брили й чули за собою хапливе фурчання мотора. Офіт намагався вискочити з підступної пастки. Біля потрібного будинку так і наздогнав їх. Ващенко подумки вилаяв себе за зайву поквапливість. Але хто міг знати, скільки триватиме затримка, а в їхньому ділі баритись не можна? Вказана у виклику квартира, Містилися на першому поверсі високого будинку, що стрімкою скелею нависав у нічній темряві. Невеличка квартира складалася з двох кімнаток і кухні. Господарі квартири – Іван Петрович та Людмила Сергіївна Гарматюки. Вік обох сягав далеко за півтораста років. Лікаря викликали до Івана Петровича, у якого, як пояснила Людмила Сергіївна, почало підгулювати серце. Величний старець з патріаршою бородою, владним рухом пергаментної руки, поманив Ващенка до себе. Тихо сказав, «Не виявляйте ознак занепокоєння, не хвилюйте її». Він очимав казав на стареньку, «Та дріботіла довкола ліжка, ніби намагаючись одігнати від нього злих духів. Аж ось у сусідній кімнаті щось закашлювало чи запищало, і вона притьмом кинулася туди». Лікар тим часом робив свою справу. Перевірив пульс, прослухав серце. У роботі серцевого механізму виявилися незначні перебої. Скільки вам років? запитав у пацієнта. 93. А вашій дружині? Вона молоденька, недавно минуло вісімдесят. Важко збагнути, жартує старий, чи говорить серйозно? Може, справді, вона залишилася для нього молодою на все життя? Перебої в серці не становлять у даному разі серйозної небезпеки. Можна було й не викликати швидку допомогу, зачекати до ранку. Але тут виправданням служить поважний вік дідугана. Камфору звелів лікар-фельдшеру. А молоденьку бабусю, що повернулася з сусідньої кімнати, попросив, зладнайте гарячу грілку. Підшкірна ін'єкція камфори, грілка, пару крапель валідолу язик. Тепер треба зачекати, поки стариган зовсім очуняє. В хаті тепло, затишно. В сусідній кімнаті хтось схлипнув. Стара вже знову там. Ващенко пробує батарею, гаряча. Розувайтесь, пропонує Миколі Зайцеву. А санітарові радить може, підете в машину? Тут і так насиченість киснем не дуже висока. Пересунько забирає ноші і виходить. Ващенко просить у господині дозволу обсушитись. Попереду ще шмат роботи, а в місті гуляє гриб. Діставши дозвіл, лікар і фельдшер роззуваються, стягають з ніг мокрі шкарпетки. — Ось, будь ласка, кімнатні капції, — пропонує стара. — Зайцев хоче розвісити на батареї свої та Ващенкові шкарпетки, але бабуся вихоплює їх у нього з рук. — Ні, треба не так. Вона полоща шкарпетки під краном, тільки після цього розвішує їх на єдиній вільній батареї. Решта калориферів зайнята десятками пар дитячих шкарпеток та панчох. "Що це у вас дитячий садок?" допитується Коля Зайцев. Стара усміхається м'яким беззубим ротом. "І садок, і ясла". Витерши долонею запалі губи, пояснює: "Семеро їх у нас. Троє внучат" Від наймолодшого синочка Та четверо правнуків От дочки й старшого сина Пороз'їжджалися хто куди, а дітей нам От ми на старості літ і не скучаємо Нема коли Дідусь довго відкашлюється Як це роблять або з потреби Або і для поважності люди похилого віку Нарешті докидає й свого слова А ви гляньте на них, гляньте, краса Еге ж, як ангелочки Стара рада відхиляє двері. В отвір просіюється світло з кухні. Ващенко, скориставшись із люб'язності господині, взуває дідові пантофлі. Заглядає в кімнату. Семеро дитячих голівок мирно сплять на одному ліжку, розташовані в різні боки валетами. «Здорово!» – кинув з Ващенкового плеча Коля Зайцев. «Солідна артіль! Одягти, нагодувати!» «Як ви справляєтесь?» – дивувався Ващенко, згадавши свій домашній клопіт. «Удвох із дідом», – жваво відповіла,